Валерік, котрий майже витіснив Пашу у боротьбі за місце поруч із нею, смикнув за руку. Куди, Не поважаєш?» Мія покірно сіла, очікуючи на зручний для втечі момент. Паша з Валеріком та третім чоловіком, котрий сидів навпроти і дивився важким хмільним поглядом, розлили по склянках. «Мір!» – запитав Валерік Пашу. «Я її перший!» – почав було той загрозливо. Охрініли, втрутився третій. Через що? Перший. Ти що, одружувати зібравсь? Так тобі, Нінка, останні зуби видаре. Яка різниця, перший чи третій? Валерик загиготів. Колян тихо цикнув на нього Паша і з приєзною посмішкою поглянув на дівчину. Вона сиділа з тим же виразом обличчя, з яким годину тому потрапила за стіл. А що тихо не вгавав Колян? Хто вона така? «Чого вона сюди приперлась? Певно, її той мудак покинув». «Тепер вона вся наша, так?» Він приязно поглянув на Мію, і вона посміхнулася у відповідь. «Бачите, вона згодна». «Так що робимо?» – збовницьки підсунувся до нього Валерік. «Налий їй!» – наказав коляни, «А потім якось непомітно поведем до закинутого дитячого садка. Там ніхто не ходить. Завтра останній день праці – «Потім шукай нас. Я, наприклад, до Польщі намилився». Паша налив і просягнув її склянку. Та захитала головою. «Не хоче», – повідомив Паша. «Ну, їй же гірше», – зареготав Колян. «Буде без анестезії». Кіркоров вже співав четверту пісню «Зайка моя». Молодиці вішались на шиї хлопам, котрі ще тримались на ногах, і спокусливо вверхіли стегнами. Одна з них вискочила з кола танцівників і грайливо навалилась за грудьми на плечі Валеріка. Однак той відмахнувся і втрапив її в око. Молодиця заверещала. «Це через неї, суку!» – зійнявся галас. Мія тихо підвелася і, минаючи танцюристів, попрямувала до брами. Колян підморгнув пащі. Час! Вони дали їй вийти за оквітчену браму і спроквола підвелися. Валерік, розібравшись із молодицею, Власна розборка закінчилася гарячим поцілунком, поспішив за ними. Вони йшли засипаною білими квітами порожньою вулицею на відстані, котра повголі скорочувалась. Вулиця пролягала прямо. Від неї відходили вузькі провулки. Провулки теж вкривали квіти. Теплий вітерець зіймав білі завірюхи, надуваючи мійну блузку. І вона нагадувала вітрильник, біло-червоний, Викличний вітрильник в чужому морі. За спиною Мія чула стишені кроки і розуміла, не може бігти. Ніколи не можна бігти, втікати, показувати свій страх. І тому йшла прямо, сподіваючись зустріти свою дорогою добру бабцю, яку можна було б взяти під руку. Просто взяти під руку, ніби рідно. Але вулиця була порожня і до закинутого садка залишалося кілька метрів. Їх треба було пройти спокійно. Остання дорога. Паша. Мовою оригінала. Я люблю усе красиве. Не знаю, чому так вийшло, бо красивого мало відділ. Колись пацаном побачив моток білого мережева, мати працювала в крамниці, і мусолив його в пальцях, намотував, доки засмальцював сантиметрів зо двадцять. Так було приємно тримати його в руках, розглядати тонкі візерунки. Як це воно робиться? Мати сварилась і заплатила свої гроші, а у мене в долонях залишилось тоді те чувство мережива. Зараз у мене руки не ті, можу жабу роздушити, чи котячу шию перегряснути, але красиве люблю. Люблю, коли гарно пахне. А коли за сезон будуєш по шість хлівів, то вже байдуже чим пахне. Поступово звикаєш. Звикаєш, що життя гівно. Так само смердить. Усе гівно. Вдома буває нечасто. Хоча купив туди на диван гарну ковдру, красиву, з тигром. Телевізор, стіл полірований, я ж заробляю. І не гірше, ніж ті, що весь час в місті товчуться. По банках чи десь там по теплих місцях відсиджуються в краватках. Часом думаю, я ж заробляю, у мене в хаті все є, даже холодильник з рекламі, війді, караоке, дивлюсь, коли є час. Камеді-клаб, КВК, усьо з Петросяно, я веселий. Люблю посміятися і анекдоти вмію розказувати. З хлопцями збираємось, те дасе, се, звісно, горілка, пиво, тьолки, хто встиг одружитися, своїх приводять, а ті подружку якусь підкинуть, гарно сидимо». Але думаю, ото мережево мені ніби зашморг, душить, бо відчуваю. Нема в світі краси, все гівно, нібито все як у людей, а душа чогось спросить. Бува по п'яні, почну щось дотепне розповідати, всі ржуть, кажуть інтелігент. Я навіть пишався, що якийсь особінний, навіть намагався читати, заздрив розумним. Коли побачу, яку парочку, може так собі, а поруч баба вся з себе. Йдуть, розмовляють, про що? Коли дослухався, хрін поймеш. Моя серіали, переповідає, годинами висить на телефоні. А той їй і каже, мовляв, син в тебе не від мене, а та як гляне, так, не від тебе, але тебе я люблю, капець. Я завжди знав, що соно не те, немає справедливості, пикою не вийшов. Одного разу вантажили меблі одним ботанікам. Це ще до того, як шабашить почав. А у них всі стіни книжками заставлені. А вони ще й піаніно туди пруть. Сплошно й випендрюш. Мені від тих стін аж погано зробилось. Ніколи такого не бачив. «Це ви все прочитали, чи так? Для мебелі?» – запитав. «Ну, а як же ж відповідають? Прочитали, повантажили. Я з них сотню зайву взяв. Якщо піаніно купують, з них станеться». Ми ще з хлопцями на вулиці біля нього разів в п'ять перекури робили. Час іде, час – гроші. Для кого, питаю, річ купуєте? Сітхнули. У них, мовляв, донька покручена, хвора. То лікар сказав, що треба пальці розрабляти. От такої. Таку штуку дорогу для забаганок. Ніфіга собі. Спортом треба і пахати. От після цього я й почав думати, чого вони такі дурні? Книжок повно, а дурні. І побив дурні. «Ах, ох, вам треба до стоматолога!» От почав я про все це думати. «Якщо такі розумні, чому вас завжди чавлять, як мокроту?» Дід розповідав щось подібне. Прийшли якось до одних, ну, це давно було, коли він в протзагонах шмонав. А вони, ті, ба на роялі грають. У них вся хата на голову перевернута, четверо розрушницями стоять, і все таке. «А вони двох доньок посадили, грайте». Ну і догрались. Дід одній зуби добре перерахував. А потім, щоправда, зустрів років за десять. Вже тиха була, жарти хотіла. Пожалів. Від неї у мого батечка зведена сестра лишилась. Де вона зараз, не знаю. Вони все просирають. Один, пам'ятаю, каже мені, що у вас в голові? Це коли ми на той майдан поверлись, коли вони там усе закрутили проти народу, проти партії, яка їх же на море послала по просоюзних путівках і дітям роботу давала. Веселі такі, я їх тоді багато переквасив. Бабка якась винесла їм котлети, стара, а також туди. Я одну взяв, а вона «бери, синку, бери, їж, совісті у неї нема». «Так я ту каструлю на голову їй надів, ти шо, кажу, стара відьма, твій чоловік за що кров проливав? За проданка американська». Куртку мені дали, ботінки теплі, годували щодня, а коли сутужно було, то просто шалика зміниш і йдеш до тих. Вони давали, бо ти типу подобрі, насправді дурні. А коли назад нас везли, всі сумні сиділи, а я ж не дурак. Я знав, що просруть, тільки часу дай. А тепер так і сталося. Вони в глибокій жопі. Фільми їхні показують пізно вночі, щоб вони на блемані екрану, мов щури, виповзали і соплі пускали. Якось прокинувся, навмисно бачу, іде де якась фігня незрозуміла. Про щось говорять. Вони поговорити люблять, про красиве. А я ж люблю сам до всього доколупатись. Пішов одного разу на якесь збіговисько, в газеті вичитав, щось про кіно. Сидів, слухав, хрін. Щось ніби говорять, губами ворушать, мов радіо зіпсоване. Який простий чоловік їх пойме? Навіщо все це, якщо мистецтво не для народу? Я балаканини не люблю. «Мені роботу давай і гроші плати». Але все ж душа чогось просить, красивого, такого, щоб, ох, тьолки їхні гарно пахнуть. На моїй чомусь не тримається, а я ж купував і шануар. Вона сама замовила на 8 березня і назву записала. «Я ж заробляю». Вона каже, «Ти не чуєш через те, що в тебе рота воняє. Довелось заїхати. Випили ми тоді багато». Вона не образилась, ну, хіба так, зовсім трошки. А потім каже мені, а хочеш, ну, те саме. У нас усе завжди по-простому, без дураків. Часом навіть прикро, сказала б, мовляв, так і так, на все життя, понімаєш. й в радості, як в кіно. А то якось некрасиво виходить. Хочеш, і все тут. Поїхав оце на літо, на шубу захотіла. Нехай буде шуба, хоч е, в неї скроліка є. Та треба ж тих вмити, нехай буде хороша, ну от.